Eta bihazte igaro direla ja da, gaurko honetan entzule jakizu antxeta irratitik ari garela amapola morea ekoizten, ez? Mirari, azkenen hau ekoizketa da. Bai, hori da. Eta katxe mat bali madu ekoizpen honek, haitzu erren kulpa da. Produkziona guziaren bai. erroa. Bestela, nire izaten da. Bueno, ba, gure gaurko amapola morea gurtuko dugu, aurkeztu gabe, gero esango dugu, zure izena. Hados? Oso ondo. Ezer guaino hori da. Bueno, piscat. Piscat. bezala. Esango dugu eh meritua handia daukala gure gaurko amapola moreak euskaldun berria delako, ezta? Bai, euskaldun berria naiz eta horraketik posten daiz. Más ba, oriona. Postiknako. Euskaldun berri batek euskaldun zar batek bezela hitz egiten alduelako, ezta? Bai, bai. Ni, izan da Toski baiets. Udari gabe. Eta Wikipedian sartu dugu bere izena eta hausia azaldu da. Gure gaurko konbidatua Euskal Herritar berri bat da, baina jada Euskaldun zaharra. Amapola Morea proiektuko lehen emakume etorkina da, sortzez poloniarra baina zarautzen bizi da gaur egun. Antropologian lizentziatua da eta erasmus, baten, erasmus beka baten haitzakiapean etorri zen. Euskal Herrira, zango bat hemen eta bestea sorterrian, ara joan batzen ere itzulie gintzen azkar. Mila bat ziren dalaro eta sortzigarren urtean jaioa oso argi azpimarratzeko da han Polonian ikasi zuela Euskara. Alexandra Zak, Alexandra Zak, bai. Zer Wikipedia eta lagin dugu. Ba, perfektuaz, gerik asko. <laughs> bueno, Alexandra, eh, sartuko gara sakonean, zure munduan. Ados. Baina badakizu eh, alde zaurretik etorritako amapola more baten eh, erantz, galdera erantzun beharko duzula. Bai. Gaur sortzi aztekariko amagoia mojika kazetaria izan zen guraskenengo amapola morea. Bere, bere galdera entzungo dugu eta ea zer diozun. Noiz izan da, barre, baina lertzeko moduan, egin azkenengo aldia? Ba, mm, azken aldia, justo e, ikandean, e, izan zen, nire e, lagunekin elkartu nintzenean, eta hiekin e, ondartzan arratxalde hausa gustora e, pasatu nuenean, eta horrokorean... E, barre asko egiten dut nere lagundekin eh, elkartzen naizenean eske badakit eh, bueno gure lagundekin oso ondo ezagutzen eh, gara elkar gara eh, eta beti eh, ba barre egiten duzu eh? bai bai ba, barre egiten dugu eta oso ondo pasatzen dugu bai elkarekin aitzuerzuk nik zuatei sartu zarenean <laughs> Niko zurtu gozta. Chesta <risa> <in Dai>. persona. Baina <risa> culpa niria, galdatzeagatik. Eh, Alexandra Bukeran e, zuk ere urrengo gonbidatuari utzi beharko diozu, galdera bat. Bai, osa ondo, daukat. <risa> beraz, e, lanak eginda, eh etxeko lanak eginda etorri zera eta hasiko gara gure galdetegi Zorrotzarekin, eh Polonia zarrera, poloniarra Zarela esan dugu, Euskera Azprimeran egiten duzu, baina han hasi zinen, Polonia hasi zinen, e, ikasten? Azikazten. Bai, bueno, horreintik e, Euskera Azprimeran ez dut hitz egiten, baina, ber, saiatutuko dut eta zaiatuko naiz, eta e, ea futuroan hori posible izango den. Poloniaan hasi nintzen e, ikazten e, Unibertsatean, Em, etnolinguistikan, pozdaineko unibartsean etnolingu, etnolinguistikan euskera ikasteko e, aurkera badagola, badagolako. Um, eta, bueno, em, ni euskal kulturan em, interesuta e, egon nintzenez ez banekien aurkera bat dagola e, euskera baita ikasteko eta hori erabaki duen. Bueno, eta egia esan esnekien gaur egun Euskal Herrian bizitzen egongo naizela eta bueno, euskeraz eh, nire egunerako bizitza egingo dudala. Uh -huh. e, Alexandra, zergatik e, Euskara eta Euskal Herria. Nundik zenuen gure berri? Ba... Eh, Antropologia ikasi nuen eta em, asignatura bat em, euskal kulturari buruzkoa zen. Em, gure irakaslea ke, em, euskal kultura, euskal heria ba, erakutsi zigun eta ere interesa interesa? Bai. E, Horela piztu piztu zen bai. Zer, aukera izango zenuen haian beste kulturaren batez agutzeko edo beste gaiiren batez hartzeko, ez da? Ba, inozki, baina, ba, niretzat euskal e, eria, euska, euskaldunak, euskal kultura oso magikoa iruditu zitzaidan eta e, horregatik erabakin duen, ba, euskera ikasi, e, gero e, hemen euskal herria etorri eta ikerketak egin, Eta ba Euskal Heriarekin, mmm, nola esan, I fully love. <laughs> <laughs> Maite mundu zinen. Hori da. Mm. Ni Hautazkoak eh, gainditzeko herrixek ziren edo ez horren arabera, eh ituen naiz ta magikoak izan edo ez. <laughs> <laughs> Eta Alexandra, eh euskera hizkuntza ikasteko ze metodologia erabili zenuten zerot ikasi zineten? Ah, bai, bai. Zerotik kasi ginen. Eh, ba, klase mm, metodologiko... No, metodologia... Mm, normala, mm. zen, ez da kitz nolakoa, zen, <laughs> unibertean besala ez. Eh, baina, eh, zer laguntu zigun eh, euskera ikasteko? Eh, Urtean bi aldiz aurkera geneuken arantzu, arantzazurera etorri uh -huh. eta han bi hasteko barnetegi egin. Arantzazun? Bai, arantzazun. Orduan, e, egun osoa pasatzen, pasatzen e, ginen euskera ikasten. Euskera torri zinen? E, inieto hori nintzen bi aldiz. Uh -huh. bai, arantzaz... Beio Zabala ezagutu zen duen? Bai, gainera Beio Zabalarekin e, entrevista bat egin duen, e, ba, txela parte harri buruzko e, ikerketak egin e, nituen ez, e, banekien e, bera e, euskal erriko eta euskal erriko Musikaren historia ondo ezagutzen eh, duela, ez dukamairu eh, ba, jendea ezagutzen situela eh, e, eta horregatik eh, berarekin elkarizketa egin duen, eta eh, berarekin baite ere asko ikasi duen, ez? hemenko historiari buruz eta ekoerari buruz. Eta harantzazutik jasegitere gezta goen, ez? Dagoen, ez? <laughs> La euskera zikasi. Egia da, ez da, errexan dik e, ateratzea. <laughs> Eta Polonian unibertsitatean, e, han irakaslea zertzen duten? Euskaldun bat, e, Poloniar bat euskara zikasitakoa? E, Euskalduna. Mm -hmm. e, beti, e, ango Euskarako irakaslea, e, Euskalduna da. Eta nire irakaslea amai adones zen, bera e, gazteizarra da baii eta erakasla bai, oso ona eta pertsona baita oso jatorra oso ona da. Euskal Herriko jenda artea gizartea anitza da kultura askotako eta jatorri askotako jendea bizi da gaur egun Euskal Herrian. Bai. Baina oso arraroak dira Euskal Herri etortzen direnak eta gunneko e, euskaraz ikasita, Eta hori da gehiengoa, askok ez ere Euskal Herrira etortzen direla eta Euskal Herri honetan badugula hizkuntza bat, e, euskara zu sarautzen e, instalatu zinen, e, bueno, etorri zinen Bielizarantzazura, gero e, Alexandra Erasmus bat egin zenuen hemen eta ondoren bizitzera etorri zinen. Hori da. Eta etorri zinen e, ez frantsesez eta ez gazteleraz, jakinda alegia euskaraz bakarrik zenekien. Bueno, eh leengo aldi eh, nintzenean eh euskalerira eh, ikerketak egitera, eh, bueno, ikerketak eh inglesez egin dituen, baina ja euskera eh, pixkat pizkat eh, ikasten dago nintzen. Eta eh, gero Erasmus eh, egiteko erabakin nuenean hasi nintzen ikastelera eh, ikasten. E, baina naiz eta hori nire ba, nere helburua zen eh euskera ez, e, ikasteko eta euskeraz hitz egiteko eh ordun e, ba, hemen egon nintzenean mm, eus, dena euskeraz. es egiten zaiatzen nintzen, ezke, zaiatzen, zaiatzen nintzen ez, ez duen egiten, ez posible orain dik. Eta inguruak laguntzen dizun Euskeraz bizitzen edo gaztelera beharragatik ere ikasi behar izan zen ben? Bai, ba, e, hemen Euskal Herrian e, zorritxarrez ez da posible e, bakarik Euskeraz e, bizi eta egunerako bizitzen ez? E, e, gaztelera ikasi duen baina eh, adibidez Erasmusen egon eh, nintzenean Hernanira eh, eh, bizitzera jo nintzen eh, euskeraz eh, bizitzek, bizitzeko mm -hmm. eta bueno eh, Donostin eh, baino jende gehiago gokitze egiten du, ez? Hernanin eh, eta eta horrela saiatzen nintzen bai. Baita e, unibertsetean euskeraz e, e, egiten dituen asignaturak e, erabaki nituen. Mm -hmm. Eta nahiz eta ez ere zu lertu, e, <laughs> e, nolazetan mintza praktika, mintza praktika e, egiten duen eta horri bueno, esker ase nintzen euskeraz e, itz egiten egun segitzen duzu ikasten? Bai, bai, euskaltegian, zarautzeko euskaltegian, e, ikasten jarraitzen dut eta mm. aber zurengo e, urtean e, animatzen naizen eh azterketa bat egiteko. <laughs> Seguro gain dituko duzula eta gertatuko zitaizun eh euskera ez egiten hasin e, denda batera sartu E, ikusi euskaldun berria zarela eta gaztelaniaz egiten hasi gutzi zaizkizun. Ba, hori askotan e, edo denda batean edo kalean, nahiz eta nikaixo ez aten jendea, hiri gaztailera zer antzuten. Eta gaztelerasez jakin. Hori da. Hori da. <laughs> Ez que, ja, ni, ni ikusten e, duenean jendeak, ez? ikusten du atzerritaran naizela hor gazteleraz e, bitz egiten dute. Atzerritarra zara, baina ala ere Europar batasunekoa, eta horrek etorkin izanik ere laguntzen zaitu Alexandra modu batean, e, integratzen, Europatik etorri izanak uste duzu edo iruditzen zaizu bideak zabaldu izkizula edo oztopo gutxiago izan dituzula Ekwadoretik etortzen den batek baino? Te galdera zaia, galdera zaia. Utsi pentsatea. Ba, seguro baietzez, ehm, Uztedut, eh, estakit, eh, egoa o Amerika, Amerika egoldeteko jendea etortzen denean eh, egoera eh, txarragoan eh, dagola ez? Eh, Espainara etortzen, bueno, eh, Espainara edo eh, Euskalieria etortzen denean. Haiek etortzen eh, dira, haien eh, bizitzak behartu eh, Dielako hori egiteko, ez, eta beste aurkerarik eh, ez dutelako. Ordun bai, uste dut, seguro egoera ba, erresa, erresa, erresa goa daukadala, eta gero integratzeko. Bueno, euskera seguro eh, asko laguntzen eh, ditzen eh, hemen <coughs> Euskarlunen eh, inguruan, bueno, Euskaldunekin integratzeko. Baina, bueno, ez dakitekia zer erantzun. <laughs> Eta zure behietatik Euskal Herria nola ikusten da? Zuri e, Poloniako, lagunek, familiak e, galdetzen dizuten ean, Euskal Herria nolakoa da? E, ze erantzuten duzu? Euskaldunak nolakoa gira? Ba, erantzuten dute Euskal Herria... E, Mendieko, men, mendiko eta itxasoko herri bat dela, eta, bueno, mm, tradizio asko daukala, eta, bueno, oso polita dela. Aleksantrak bat du beretezi pertsonala Euskal Herriko kuadrillean inguruan ez? Kuadrilla <laughs> <laughs> fenomenoak atentzia ondia ditzen dio. Bai, hori egia da. Bueno, ez eh, da bakarik nire iritzia. Eh, beste eh, atzeriko jendearen eh, ba, eh, iritzia, opinioa baita eh, bada. Hmm, gainera nire eh, irakasle, uniberteko irakasle bateko, orain eh, hemen bizitiren emigrantei etorkinei buruzko ikerketak e, ari da egiten eta berakori hori konfirmatu, e, konfirmatu dit. E, kuadriak e, ez digula e, atzeriko jendeari ez laguntzen e, Euskaldunen gizartean e, integratzeko. Eta zu kuadrileari bat Ez, nik orainik kuadriarik ez daukat. Ba, lagun talde bat ez? Bueno, daukat eh, lagunak, leku batean, gero bestean, baina eh, orainik ez eh, nago zartuta kuadria batean. Entzienetan ere egin nahi zunan etorretzetezke. Kuadriara. <gredita> <gredita> <showera>. Ez <Da>. gerik <gredita> asko. E, Alexandra, kontegu zuzure ikasketetako tesia edo, nola bukatu zenuen? Eh, ba... Unibertsatean eh, bitez iez eh, egin dituen, eh, bat eh, txalaparta, eh, txalapartaria buruzkoa zen eta bestea ez doka mairuko buruzkoa. Mm. Eh, orduan eh, txalapartan txalaparta jotzen eh, duen jendearen eh, adibidean erakutsi nahi nuen zein eh, tradizioak eh, gure nortazunan eh, eraginatuen. Ez? Es? Ezak itu behar zentu zuen, ondo esan dut? Bai. Bai. Eta, ba, Euskaldunak eh, adibide perfektua da, ez? Ez ke hemen eh, egoera politikoa gatik... Eh, zuen nortantzuna emantentzeko asko zaintzen duzue, zuen nortantzuna asko zaintzen e, duzue, eta e, ba, erakusteko ez zaretela ester, espainolak e, ba, e, euskara zitze egiten duzue, gero tradizioa e, zaintzen duzue, e, mantentzen duzue, e, eta horrela Mm, ba, erakutsi erakutxean duzu, e, zuen eskubidea daukazuela, e, zuen herria egiteko, ez? Mm -hmm. Eta hori txela parta tig. Bai. <laughs> Identitatearen marka edo mm -hmm. fuerte batez? Bai, bai hor horrekorean tradizioa, ez? Kultura. Vale, nengo abesti entzuteko momentua iritsi zaigu, eh, Alexandra Young esaten du dan Lovely Queens, no? Lovely Queens. Queens. Eh, bueno, eh vera kantautorea da eta orain dela eh, gutxi ezagutu nuen. Eh, ba Kruaxiari buruzko eh, programa bat prestatzen ta ba, arreta Harrapatu zuen, eh, ba, abesti eta kantartoea, kantautorea abeslari eh, pau erekin eh, delako. Yeah, entzungo dugu, hem abestia ez? Hori da. Alexandra Zac da gure gaurko Amapola Mora, Poloniarre jatorriko euskalduna, ja da eta horrez zaipatu bezala, eh, sarautzen bizi da gaur egun Alexandra Zergatik zarautz? Bueno, nire nere mutia Aspaitiera da eta eh, bizitzeko, bueno, ez da, leku oso San Lasai, eh. Oso, ez <laughs> Oso, bueno, niretzat behintzat ez da interesgarri bizitzeko. Mm -hmm. em, ez du hondartzarik? Ez dauka hondartzarik, eta bueno, hori, zarautzek hondartza du, em, dono, donosti, donostiaren ondoan dago, eta aurkera em, eduki genuen, zarautzen eh, bizitzeko, hortun... Az, eh, azpeiteari eh, donostia txikia daitzen dut, e? Eh? Bazenekien hori? Ez? Bai. Ba, festa berdinak dituzte, iaia. Saiak eran da <laughs> Eta zarautzen bizizara, kustora, e, baina antxetara etortzen zara. Ez dakitegunero egunero zaren, bai, edo bai, hemen bai. zabiltza. Zer moduz, tratatzen zaituzte. Beste lau jartzuna irratira etortzeko. <laughs> Ez den, duzu, ez den duzu hemen iratian bai. zen. Ba, oso ondo, oso gustaran, izaz oso jende jatorra da, bai. Zezako du ba, mirani. Baina horiek ia da, zer esan <risa> <risa> <risa> Eta, Ni noen galdera bat, Alexandra, pixate bai? e, zure sorterri da itzuliz. E, naiko, bueno, Polonia e, mapan kokatzen badakigu, noski, baina bai? naiko ez ezaguna da Eh, emengo yende a que eres Taukalacoituras corik eh, Ara o porretara edo eh, Yoateko es uh -huh. eh, Polonia no la coada hmm. Polonia no la coada Andía <risa> <risa> Andía eh, Es es espacios bah, carrique, A un día se no han ido Su biote, ¿sere? Es no hay, no espacios Bueno <risa> <risa> <risa> E, nolakoa da? Ba uste dut e, zuetza eta eksotikoa ja, izango da gure herria. Eske gu Slavianoak gara orduan beste bizitzeko modua, e, pentsatzeko modua daukagu, eta janari oso dezberdinare bai, yes, e, anasko sotzago egiten du, eta Gure tradizionaleko eh, zukaldea, eh, bai, beti eh, bueno, gure janarien elburua beti izan zen beroa mantentzeko, ordu, nadibidez, eh, Poloniako sukaldean sopa oso garantzitsua da, eta soparen E, variedad bai, anistazuna anistazuna e, asko dago eta bueno mm, etorri behar duzu eta ba, zuek ez agutu ez, nolakoak garen esaten duzunen pentsatzeko modua eta ezberdinak direla ere zer esan nahi duzu horrekin bai Gure zer esan nahi dut, pa... Pitzatu bortu. <laughs> <laughs> Izakerak ezberdinak dira edo... Eh, ez dakit, mentalitate zera bat ezberdinak zeretela esan Azteko nahi dut? Azteko hankuadriarik ez, ez dago. Ez dago, ez dago. Kuadriarik ez dago. Adibidez ikasketak, doakoak dira? Eh, ikasketak bai, doakoak dira... Eh, baina, eh, bueno... Eh, nahi bat duzu az, adibidez aste buruan ikasi edo arratxaldez ja ordaindu behar duzu ez. Mm -hmm. eh, baina, bueno, gu, bai, gure mentalitatea, mentalitat? Bai, mentalitatea? Mm -hmm. Mentalitatea, e, e, ja, dezbertnia daukagu eta mm, nik gerrota gehiago ikusten dut e, gure mm, mentalitatean mentalitatean kristianoko edo e, benxamentu asko zertuta daukagula mm -hmm. eta hori gero eta gutxiago guztatzen zaitu. Mm -hmm. Hortun, eta ze geion, ba uste dut baita konsumista handia garrila, <laughs> ez, adibidez, mm -hmm. eta, bueno, e, euskal herriarekin e, komparatzen, mm. Ez dakit zerkatik ez zenten dute hori komunistako garaian em, galduken duen ba, em, gure harteko em, solidaritatez iapiskat mm -hmm. ja galtutu gula. Z zure herria da ez dut onda oskatuko? E, sich, uh, stetsin. stetsin. stetsin. Bai, Germes, oso, <hazki>. oso gaizki. Hori Alemaniaren oso ondoan dago? Ba, egia da, Justo mugaren ondoan bizik gara. Eta Poloniarrak eta Alemanak berdinak dira? Edo oso ez berdinak? Ba, desberdinak gara, noski baietz. Ba, nik uste dut e, gu Poloniarrak e, beti ezaten dugu pentsatzen pentsatzen duguna eta e, nik hori asko valoratzen dutez. E, gezurarik e, ez, e, ez dizugu esango adibidez. Orduan alemanak esan nahi dut e, eta hipokritak direla. E, sorry, esan esan nahi dut. Ba, e, jendea i, igual jende itxiagoa dela. Aha. Bai eta, bueno, bai... Mm, E, masa edukada, ez dakit nola esan, uh -huh. ningu Eta zuke zer botatzen duzu bertatik faltan? E, bueno, be, e, familia eta, eta laguna, korgi e, gehiena ez, e, falta botatzen zait. Baina bestela herriaren e, erria, mm, falta ez dut botatzen. Herri minik? Ez daukat, ez. Zara bizita, nork dauka erribita. Ota berdin-berdin egiten duzka lerrian, uraldi txerrera bai. Zopak ere baditu zuen. <laughs> eta familiarekin eta egotentzera? Egunerokoan? E, bai, interneti erizker. Gaur egun e, zorionez e, ba, teknologia, berria, e, gati, kasko zorresak gauda e, urrutik bizi eta Eh, zure familiarekin eh, lagunekin harremana arreman, jarraitu. Lagunek ze zesaten dizote? Ba, oso gustora etoriko zirela <laughs> nide bizitera ematera. Eh, Bizitzera ez? Eh, bueno, a ver... Polonian normala da emigratzea? Lan bila eh, atzerira joatea normala da? Edo bertan topatu daiteke lana erraiz? Azken urtetan eh, bai, bai daiko, normala da. E, Poloniar asko gaur egun Irlandan, e, Inglaterran bizi da, eta han lan egiten du Alemania dehere bai. Orduan, e, uste dut gu Poloniarra e, asko mugitzen dugula. Mundu Mundutzear. Mundutarrak zarete. Bueno. <laughs> eta Polonian esantziaten bereziki galdetzeko E, zergatik dauden, hainbeste, bozka marka gugemen bi ezagutuko itxugu, eta dozena bat gehiago baina aukeiago baumbendetuzue. Bai, hori da gure e, ergiko e, alkola, mm -hmm. eta horregatik ba, or uste dut gure kultura, nes? Bodka beti e, bere presentzia zeuken, eta horregatik ba, horren beste e, bodkaren marka dukagu. Uste dot. Hautza itenuela ko. Bai. Ni paregin berotzen dira, jandu. Paesco tan alcoholarekin ere bai. Asketeena <laughs> ez du esaten Alexandrak. Ulertala ezten ditu oso batzu. <laughs> bai, Alexandra ipatu dugu sarreran eh, Amapola Morea programa honetan elkarresketatzen dugu lehenengo kanpotarra edo etorkina zarela. Naiz eta bono egia esan etiketa hori etzegu gehiagak gustatzen. Azkenan e, mundutarra izateko eskubideare badago lako, ez? Hai. Gure ustean, behintzat, administrazio batzuek ez esaten dute. Baina e, nolako iruditzen zaizu dela Euskalduna etorkinekiko. nekiko? Irekiak gara, itxiak, mugak jartzen ditugu, hipokrita gara, esaten dugulako. Ez garela rasistak, baina pixkat arakatzen hasi ezkero. Eh, arrazista asko dago Euskal Herrian? Ehm, um, bueno... Um, zer nik esan aldut, da... Um, Euskaldunak ba nahiko itxitak, e, itxiak e, zaretela eta guretzat etorkineko jendearetzat hori e, ba, oztopo bat da hemen integratzeko, ez? Um, baina bestela mm, ba, nik uste dut e, Euskalunak jar, eh, jatorrezaretela eta amable zenaitut eh, balengo kontaktuan ez eh, ondo jendea tratatzen eh, duzuela. Bueno, minik behintzat ez daukat eh, mm, bizipena txardik, bizipena, mm -hmm. bai bizipena Bye. txardik. Mm -hmm. eta lehen esan duzu ez duzula kuadriarik eh, Euskal Herrian bai aldiz eh, lagunak. Zure lagunak gehiengoa zer da bertakoa do kanpotik etorritako jendea ere? E, bueno, hemen goak bai. Mm -hmm. Hemen goak dira. Erasmusen ezagutu e, nuena jendea da. Ta mm -hmm. sentitzen zara gaur egun? Poloniako sentitzen daiz eta usta dut beti Poloniarra Eh, mes sentit eta koneitz, eh, noise munduko lekuan bizi. Mm -hmm. mm -hmm. Beraz leku guztietan oraindik kan euskera hitze egin Polonia zar, Poloniara zarela esaten duzu. Bai, bai. nire bai, nere mutiak <laughs> esaten dit paso eskalduna zera euskera hitze egiten duzu eta euskaldun esan nahi du eh, es egiten duen E, pertsona bat dela, baina, mm -hmm. bueno, ni Polonia ramaiz. <laughs> Eta urtean adibidez, e, Korrika Igaro Berria da, e, nola, nola bizitzuzu Korrika Bezirako ekimen bat? Desberdin da, urrezat berez izaten da, baina urtean e, Euskalduan ze hori eramana izan dute, euskaldun berri ere egiten zaie bere aipamena, Hmm. Hmm. Egin zenun korrika? Ez, ez, nik ez eginta eta esan ez nago e, zartuta korrikan. Mm -hmm. Eta horrelako... Ixilin elituzeko. Baina horrelako ekumenak ze zeiru itz ezkizu. Mm, ba, uste dut garantzitsuak e, dela, e, mm, aseran esan e, duzu elako e, mm, Hemengo jende askok eh, ez duela euskera zitze egiten, orduan eh, jendeari erakutsi eh, behar dela ez, eh, euskera zitze egitea azkenean eh, gizarteako bizitza garrantzitsua eh, da ez, eta horrelako ekimenak bai antolatu behar dira. Mm -hmm. Ba, bigarren kantu antzungo dugu eta jarraituko dugu aurrera ere, daiz eta denbora laizter gainera eroriko zegun, ordubete azkar pasatzen da, eh, Alexandra. <gülüyor> eta azkenengo gozati horretan pixkate Alexandra eta Irratia, ez? Aipatuko ha, beste. dugu, besteak beste. E, bigarren abestiko, bedo, bigarren abestibetela, hei taldea aukeratu duzu. E, bai, e, hei taldea e, nire irikoa da, stetsingoa da, Eta Polonian e, oso ospetsua da. E, Rok e, joratzen du eta niri asko guztien zait. Entzungo the Gusa, besti polita aukeratu duzu Alexandra, baina mirari ze pena piperrik ez du eh? Bai, hori gertetzen zaigu. Inglesez denean ere askotan piperrik ez du lertzen. Agua kantatzen dugu, la. Agua txuberi, agua <laughs> txuberi. Izen burua gere gaizkisaten dutxugu, eta, eta bueno, gaur ari ziderrek esan dutxugu, eh? Gaur polakoz eta inglesez, bueno biak gutxugarabara inglesez aukeratu dituz ez, izenak behintzate abuzkatzeko erraxak. E, Alexandra, esan dugu azkenengo zati honetan zu, zeu eta irratiaren mundua lotuko genituela. Badira ilabete batzuk eh irratian eh, Europa mailako bolondres programa bat garatzen ari zarela, mm -hmm. zer da irratia zuretzako? Ehm, um, irratia um, zer da niretzako? zuretzako? Ba, irratia tresna bat da. Ehm, um, ba, um, jendearetzat, ez? Em, zer pentsatzen duten, zer esan nahi duten e, zabaltzeko eta beste, beste engan eirizteko. Hortun, e, gainera em, irati komuntarioa e, proiektu oso polita da, ezke e, bere atea ez e, zabaltzen du eta e, kaleko jendea inbitatzen du e, aiei ahotxa, ez, em, emitetzeko edo erakusteko. Eta zer horrek ere egiten duzu, saio bat hemen, antxetan, hilean behin, emakumen mundua izenekoa. Bai, bai, bueno, igual em, izena ez da oso originala, baina... Baya... <risa> <risa> <risa> <risa> Bakoitzak berea. E hori ezen dira elburua, ez, ba, es, eh, ba em, <risa> programaren izena berezia eh, asmatzeko. Eh, baina nire pro, programan eh, erakutsi nahi dut eh, nola beste herrietan eh, emakumeak bizitiren, ze eh, arasoak dituzten, eh, ze elburua eh, elburu, elburuaak daukaten eta baita eh, ango feminismoa eh, nolakoa den. Naiz eta mm, Europan eh, bizi herri eh, bakoitza ez eh, desbernia da. eta lehen eh, esan, eh, esan eh, dugun bezala. Polonñaarrak euskaldnak ba, ez desberiniak eh, gara. Eh, Orun mm, ba, elkarrizketak eh, egiten ez eh, erakutsi nahi dut. Mm, Lekuaren arabera, e, emakumeak nolakoak diren eta haien bizitza nolakoa den. Zergatik e, kezkatzen zaitu emakumearen egoerak eta feminismoak? Ba, emakumea nahizu lako. <laughs> Baina, e, adibidez oso egore azberdinak ikusten duzu Polonian eta Euskal Herrian? E, bai. Bai, dezbritia ikusten dut e, eta uste dut e, oraindik e, gure e, poloniako feministek lan asko behar e, egin behar dute, nahiz eta e, egiten dute lan ona. E, u, uste dut e, gu poloniako emakumeek oraindik e, ikasi behar dute, e, gu zaindu behar dugula, Eh, gure eskab, eskubideak eh, dauzkagula eta eh, eguneroko bizitzaan ezin eh, ez dugula utzi mm, bestei bueno, gizonei es eh, gu eh, ba, betiko moduan eh, tratatzen mm -hmm. edo lanean edo harremanetan eh, ba, edo, bueno, bai Eta hemen, zer, dau, zer dugu egiteko, emakumeako? Mm, zer daukazu egiteko? Mm, kaldera zailan. <risa> <risa> A ber... Ba... Dakit. <risa> gore, ez dakit. Oso egor ezberdina eh, ikusten duzu? Bai, bai. bai. Eh, uste dut... Eh, Aurreratuta tutta, ez? Horri da. Hemen zaudetela. Eta, eta ene... asko borokatzen e, duzu, ez? E, e, zuen, zuena lortzeko. Mm. Eta usta dut, bai, bai, e, en ez noletan, bide honan, ez? E, zaudetela. Ta gainera hemen ezagutu nuen e, donostin emakumenetxea, ez? Eta proiektu oso polita irurtzen zait eta pentsatu e, ditto oh, inoiz poloera bueltatzen e, banaiz, emakumeen e, etsa irekiko dut. <risa> <risa> <risa> <risa> San Borren, ala ere hemen beti begiakerne eta gauzak aldatu aldatuta eraldatzeko asmo e, ibiltzen garela eta zuka aipatu duzuen bezala ba beste estatu batzuetan ere beste egoera batzuk daude emakumeen e, baitan. E, Alexandra esan duzu inoiz boeltatzen banaiz, Eh, makumen dute Poloniaan bueltatuko zara noizbait. Ba, hori ez dakit. Eh, badakit. Eh, naren bizipena, eh, bizipenari esker, eh, gure bizitza nezin dugula gehiegi eh, planeatu, ez? Eh, bai, gure bizitza E, guk egiten dugu, e, baina askotan oso e, desberdina, desberdina e, ateratzen da, esaten aten da, ateratzen Vai. da, mm. e, guk pentsatu genuen baino. Mm. Orduan e, uste dut, irekia e, izan behar garela. Ez Et zaitu etorkizunak beldurtzen? Ez, eta e, badakit e, oso desberdina nere etorkizuna izan aldela ez. Um, ez dakit nun biziko biziko naizen, zer egingo dudan baina ez daukat beldurrik. Eta tarte horretan zarautzen bizizara ego euskal herrian eta endaiara eturtzen zara lanera ipar euskal herrira dezberdin sumatzen duzu? E, bai, e, ikusten da e, ja adibidez e, pasatzen duzu muga eta e, kaleko bizitza e, txikiagoa da E, gero, endaian hemen behintzat horren e, mm, beste jendea, e, jendeak mm, adina jendeak, ez dakit nolizan? Mm. jendea. jendeak? Bueno, ez, es. ez. Ezan nahi dute horren beste jendeak ez du e, euskera zitze gideak, ah. nez? Bakarrik e, eta gehiago ez, ez du nahi. E, Arkitektura baita oso desberdina da. E, e, egia esan... E, Parralteko Euskalria ondo ez dut ezagutzen e, baina oso poeta eruditzen zait. Hm. Alexandra bidaiaria zara eta udaran etxera itzultzeko asmoa duzu aste batzutarako bada ere Bidaia prestatzen ari zara autoz poloniaraino. Bai, e, autos e, poloniara joan nahi dugu eta e, horrela Europan e, gelditu nahi dugu eta leku berriak ezagutu. Zurerrian aire portua badago? E, nere irian? Uh -huh. e, irian, ezaten duzu. E, bai, badago, baina e, justo bakarrik inglaterrara edo Irlandara e, joan alda handik orduan. Da, eta autoz, emat kilometro egin behar Uste dut, ia, bimila kilometro da. Galdialdiak eginez, eta... Europako bisita ez? Hori da, hori da, Or gure asmoa da. Interrail moduko bat egitea ez? Hori da. Ba, eh, galet moreari ekingo diogu. <risa> Alexandra sintonia da esan nahi du 10 galdera dator zela modu laburrean edo motzean e, erantzuteko. Ados? Baia sentzu zu e, hitz batekin edo hitzeat esaldi bat. Balerche. Bota mirarri. Gustora egontzara. Oso. Ze koloretako amapolak gustatzen zaizkizu. Ordinak. Zer da zuretzako berdintasuna? lelesena. ez kitas honetrak. Em, Bestea. Bestea, paso. Mm. Eh, ispillo horrean jartzen zarenean zer ikusten dozu? Ni. Ahonditzen zare zarenean zer izan duzu? Nain wen izan ai duzu ahonditzen zarenean. Oraindik ez zera. Ba. Posik bizi. Horrein diketzara onditu esan ditu. <laughs> e, izan duzu bizitzan erreferenterik? E, horrek zure esan nahi du. Pertsona modelo bat edo norbaitzuk e, admiratu duzuna edo segitu duzuna edo... E, bai, nire poloniako irakasla. Martxoak sortzi azaroak ogeita bost, ze egun dira? Ba, e, e, bueno, guretzat e, egun karantzitsuak dira. E, lan eguna bokatzen denean? eta etxera sartzen eh eta Atea Zabaldu, e, zer pentsatzen duzu? Ah, ondo. Eta hemendik ateratzen zarenean zertan hasiko zera pentsatzen? Ba, programa presatuta badurtu dudala. 10 zenbateko puntuazio ematen diozu gaurko saioari? Amar. Oh, haizu. eskerrik asko, Alexandra. <laughs> ba, ziren esan dizugu zuk ere galdera bat utzi beharko diozula, bi barru etorriko den e, gombidatuari, ama morea berriari, ez dizugu esango norden. Bale. Ez dakit pentsatu duzun. Bai, Zandu, pentsatu du. Ahia, ahia, ahia, da. Bueno, e, galdera izango da, Polonia entzuten baduzu, Polonia itza entzuten baduzu, ze berura etortzen zaizu? Zuri mirarit? Nere... Eskolako lagun bat. Polonia-razen. Bai? bai, bai. Eta hoi hartzen erbun, no? Hamasei urte arte eskola eh, nirekin nibilitzen, eta bai, eta bera, tortuntai beti hori. Importantea da hori zuretzako, Alexandra? Ba, interesgarria, antropologoa nahizenez, eh, jakin nahi dut, ez? Zemen gojendea retzat eh, polonia-zerezan nahi du, horrela baita. Ez dakit, ez deritupago batzuk ez, ateratzen dira eta jendearen e, jakina mm -hmm. ere bai. Ba neri, bestia galdetu neri, bai, baina... zure eitzu er. E, neri, neri gerra etortzen zait borura? Bueno, e, Polonia asko zufritu zen gerran bai errekeda. Bai. Eta igual horregatik, eta gusten ust, e, dut hemen e, gerrako programa asko emiditzen dutela e, telebistan, eta askotan poloniari brusea ipotzen dute, orduan igual lemendik dator. Igual bai, euskal. Eh? Euskal. Da e... Ba, Alexandra, eskerrik asko. Mila esker, Eskerizu zuei. Etortzagatik, mirari, Dai. mila esker. Hama guzti egun barru egun guara. Honei da, tentu zibili. Bai, barra <laughs>